Die hondjie swat net aan 'n oop blaas. Aan 'n oop blaas. Aan weer. Blaas die hele dag. Weer. Die katjies, mos verhale bang. Verhale bang, verhale bang. Die katjies, mos verhale bang van die hondjie se verhale bang. Hondjes wat net aanhoog blab Aanhoog blab Aanhoog blab Hondjes is hondjes en al blab alweer Laf die hele dag duur Gehulle vol al die Gassie, ja, goeiemiddag Allemaal wat ingeskakeld is die diereliefhebbers Dis jylle program hierdie Hondjes is hondjes Wat elke, wat is vandag? Ja, uh, wel uh, Is vier hier <laughs> Ok, dankie en groep 2 wat ons program elke week vir ons so, om vier uur so paslik vir ons inleid en een hartelike goeiemiddag en welkom aan al ons hondeliefhebers as ook uh, die mense wat gereeld inskakel om sommige te meer te hoor van ons vierkoot vriendes doene late en ook om te hoor wat die mens van elke hondenras kan verwag al voor ons hier dan so ras verwelkom in jou eigen sin nou ja ek het al bykie afgeweik hier die laatste twee, wel maak het volgende week ook Ons het laatst week gesels oor die eerste van een reeksprogramme oor die vele misverstande wat daar heers oor die DBV'se bedrijwighede wat die mense altijd bevraagteken. Ons kyk na die algemene probleme waarmee hulle sit en ons hoop daardoor om licht te werp op die reels en ruglijne wat hulle toepas, wat uh, baie gekritiseer word dier die publiek maar nou, hy reels en goeders is, is nie net sommer uh, uit ligheid licht uit en aangepas en wie weet, ingestel nie. Daar is een rede vir elke uh, toepassing. Nou dan, uh, voor ons dan af omgaan met die opsomming van laasweekse gesprek en die hervat van die, met die uh, sterilisatie en redes vir die aanbeveling daarvan, kom ons luister eers gauw na. Dit sal wees André en in sy syng van een drippel in die see serie O 2, uh, ja nie ok kom ons losse daar <laughs> André Het, drippel in die see The There's not a dribble in the sea een drippel in die see uh, gesing dier André Het. Ok, nou, kom ons, hier opsomming van wat ons laatst week oor gesel het, uh, gesels het, oor die DBV en so voort. Ons het laatst week gesê, uh, gesels oor die geskiednis en die doelwitte van die DBV, as ook, uh, of dit is uh, die SPCI, as jy nie weet wat die DBV is nie, as ook die verskeye subafdelings bedrijwig in die organisatie en hulle individuele funksies. Uh, ons het verder uitgebrei door die DBVse perspektief oor hythanasie en uh, dit is die uitsit van dieren, van dieren wat ook uh, verduidelik, want uh, van wat is kennelstress en ander faktore wat meestal die groot rede is vir hythanasie proces, van die dieren in aanhouding, waarvoor daar nie geskikte huise gevind kan word nie. Ons begin ook, eh, wel, hierdie week, by die wortel van alle kwaad. Hoekom is daar so een oorvloed van ongewenste honde en katte, dat dit vir die DBV nodig is om daar duisende dieren elke maand van kan te maak, weens oorbevolking. Die toenemende aantal dieren wat naar die DBV's gebring word, word als een bijkomende factor opgemerk vooral die aansienlijke toename in rasechte honden plus dieren wat uh, van troteldierwinkels afkom, uh, afkomstig is. Om dit regheid te stel doen DBV's die vuil werk vir telers, troteldierwinkels en ander wat dieren onverangwoordelik teel, verkoop en handel daarin. Om dieren te wil red, is een verstaanbare doelwit uh, vir mense wat in welsijn werk, maar realiteit in geneem, uh, moet in ageneem word. Waarvoor word die dieren gered? Vooral as dit so bekend is dat het kansen om hulle verangwoordelike huisvesting te kry, baie skraal is dit is een feit dit is een hartseer feit dat daar thans geen alternatief is nie tot tyd en weel teling beheer word en handel of indiere vir wens beperk word sal die DBV's moet intree en die gevolge behandel en uh, nie die oorzaak nie die skuld moet rechtvaardig geplaas word en virkantig op die skouwers van die onveranwoordelike mense wat die probleem veroorzaak, uh, wat dan altyd die verskoning, uh, ons wou net he, sy moet een werpsel he, Ay, jy, jy. <laughs> uh, en uh, die, ja, dit is a uh, uh, uh, typus, en dan uh, uh, moet die reenhond, dis hy altyd, maar hy is een reenhond, hy kan nie, uh, dit maak nie saak nie, so is Uh, hy hoef nie gesteriliseerd te word nie, hy kan nie kleintjes kreeg nie. Nou, hy weet, ek was vir 13 jaar betrokken by die DWV en as iemand vir my medaie, maar ons nou net gehad het sy met een wertelkie hee. Ach, toch die mense? 1 uh, wertelkie van 6 hondjies elk en twee keer een jaar, uh, wel, ok, as hy daar net 1 krijg, en elke 1 van hy is 6 gemiddeld maar klein kleinwerksel wie, uh, 600, hulle elkeen krij 6, en die 6 krij elkeen 6, ooo, gads, dit is exponentiel, wat die ding opgaan, dat jy in 4 jaar, uh, so iets soos 144.000, nageslachte, van een boeie paar af het. Nou die beste manier om hier die te hanteer, is om die kernprobleem aan te spreek, En dit is sterilisatie. Die bottom line is dat die DBV beweging kwaliteit van leven en welsijn van die dier uh, plaas as uiters is belangrijk. Wat genade dood betref moet wel, iemand moet dit doen. Dit is ook altyd my antwoord gewees oh, en dit is ongelukkig. Moet ek altyd die besluit neem. Uh, volgende woensdag gaan ons uitsit en hierdie en daar ene en daar ene gaan uitgesik word, prachtige dieren. Nou, hoekom steriliseer? Nou, as het ongeskonde laat, gelaat word, kan een vrouwelike hond of kat twee werksels per jaar hee, gemiddeld sal een onbesmeerde wijfie elke jaar ongeveer een werksel, hondjies of kijkjies hee, oor die loop van hulle teelleeftijd. Die teenleeftijd van die trooteldier kan makkelijk so 5 of 6 jaar wees. So vir elke vrouwelike hond of kat wat gesteriliseer word vir hoete mens dat ongeveer 35 tot 40 ongewenste hondkies en kyetjies in die gemeenskap gebore word. En nou dit nog nie hulle kleintjies ook daarin bijgereken nie. Die belangrikheid van sterilisatie Oor die algemeen skep vrugbare dieren een risiko uh, met die steeds toenemende dierenbevolking. Selfs met die troeteldier eienaar sy beste bedoelings gebeur ongelukke heel tyd. Uh, Voor die grootste deel is het onmoendlik om een wijfie in hitte en die mannelike agressor sy behoeftes te beheer. Dieren het inderdaad een uitstekende reeks en tuig met uh, dit in gedachte, kan een mannelike dier, een ongeskonde wijfie, in behitte, tot bijna 5 kilometer ver aanvloeg. Ja, om hierdie feit te beklemtoon, indien nie, te alle tijde, toesegehou word nie, sal een meedoenlose, ongeneterde, wel, ongesteriliseerde mannetjies dier, dan een wijfie, en hitte, achtervolg tot het hulle behoeftes bevredig is. En dan sê ek hier in hoofletters nou vir julle, steriliseer jou troetel diere. Hoekom steriliseer van troetel diere? Oké, okay, eerstens verminder die diere verminder euthanasie in die shelters, dit verminder die havelose troetel diere epidemie, en neutering uh, dit beteken uh, kastrering van mannetjes uh, het medische voordele ook. Die medische voordele daarvan, dit bied troteldieren een gesonder, gelukkiger en verlengde levensverwachting. Vrouwelike troteldieren wat gesteriliseer word voorkom baarmoeder infecties en borsgewasse. Kwaadaardige of kanker af te gewas het is ongeveer 50% in honde en 90% in katte. Nou neutering van mannelike troeteldiere kom voor, 'n uh, voorkom testikulêre en uh, sommige prostaat kankers. Sterilisering en neutering van troeteldier gedragsvoordele, gedragsvoordele. Een vrouwelike troteldier sal nie in hitte gaan nie, geen mensreële syklus, doeken, peits, vlekke of gemors nie. Ter inlichting vrouwelike katte se hitte syklusse is ongeveer 4 tot 5 dae elke 3 weke. Verwag een toename in merkdering dier uh, ironering uh, gediering in hierdie broeseisoen. Sterkte met die doek, haha, <laughs> dit is byna onmoendlik om een leier op een wijfie kat te hou of selfs op een hond, aangezien dit vir hulle ongemaak of onnatuurlijk is. Een mannelike troteldier sal nie afdwaal in behoefte aan seksuele metgezelle of metgezelle in het en nie. Een los troteldier loop een groot risiko vir groot gevare. Nou die a, a gevare het verkeer van hulle straat het vat, bakleierij, ronde wat ook die ideeën idee in gedagte het, beserings, diefstalle, mishandel, mishandeling insluit, uh, uh, beskerm jou troeteldier te alle tye. Manlike troeteldiere sal nie op ander troeteldiere een of mense tlim as hulle uh, jong en opgeleie is om en is nie die melding is van, van vreemde mense is altyd uh, embarrassing uh, vir mens as jou hond geneig is tot die nou truteldeer is in die minner geneig om agressief te wees wanneer hulle as a papie of as a klein hoentje gesteriliseer word en in a liefdevolle huis groot gemaakt word sonder misbruik Moes handele dieren kan agressieve gedrag ontwikkel of hulle geregis, äh, gesteriliseer word of nie. Gee altyd een äh troteldier onvoorwaardelike liefde soos jy een äh kind of äh persoon sou gee. Op die lange dier sy jy dit baie kosteventief vind vir gesteriliseerde troteldiere. Stel jy voor die koste daaraan om äh werpselklinkies of kykies groot te maak. Jy moet koos gee, poikie oefen en huise vind vir die bond babas. Een verantwoordelike troteldier eienaar met licensie en entens vir pasgebore pels jou babas. Hy moet het hee. Ons gaan nou luister na Bee en in Relliki, Massachusetts. Massachusetts steer Hermans, ach nee, kom ek aan Hermans Hermans, op hierdie dag. <laughs> dit was die BG's geweest Nou, daar word dikwels aangevoer, dat die DBV's langs die no-kill leine moet loop. Nou, soos het elders plaasvind, ook in ons eie land, die term geen dood mag misleidend wees. Die versoeking is daar, om die betekenis daarvan letterlijk te vat, maar die meeste of dit, uh, die meest gebruikte definitie is, a plek waar amal aanneembaar en behandelbare dieren gered word en waar al slechts terminaal terminaalsiek onanneembare of nie rehabiliterende dieren geuthaniseer word. Ja, nou so, uh, hulle doen genade dood in sekere gevalle waar eisen van die genade dood hoegenaamd gemaakt word Uh, geen eise uh, daarvan gemaakt word nie. Die rede is dat die skeilings selectief is in hulle toelating. Ter vergelijking is die DBV's dier die wet verplug om enige dier wat ingebring word uh, by hulle uh, in hulle hokke toegelaat word. Hulle mag nie een dier weir nie. As jy daar kom met jou hond verwatte rede ook al, uh, daar is o hond Uh, ek wil hom nie hê nie hy irriteer my of wat ook al hulle moet hom aanvaar dis volgens wet die dbv mag nie die ander uh, honde institisies shelters en goeders hulle kan 'n hond weir, maar nie die dbv nie geen dier mag weggewys word nie 'n dier wat van 'n welwysingsorganisasie weggewys is mag dalk nie genade dood kry nie maar daar is een lot erger as genade doord. Hier die mense wat sê, nee, ons kan nie die hond aanvat nie, uh, en hulle stuur omweer terug, saam met die eienaar, uh, hulle weier om die hond te vat. Nou, wat is die lot van daar die hond? Verdrinking in emmers en damme, vergiftiging, gee dieren aan personeel en hulle opdracht om die hond dood te maak. Die verspreiding van emakelaars met uitvoervraag en markachterplaas uh, teling, dier gebruik te maak van ingehoekte teeltewe, wat vir experimentering uh, geneem word en die vraag na hierdie dieren is versnijfliks die wetelike beoefening van satanisme, hang van die dieren en hulle word selfs gelost totdat hulle sterf van hongersnoot of van onbehandelde beserings en siektes. Nou, dit is die alternatieve van en voorbeelde van elke uh, hond uh, wat kan gegeef word om hierdie stellings terugsteun of uh, dan uh, die eise terugsteun. Die praktijke hierboe is baie meer algemeen as wat jy dalk dink. Die definitie van die dierenreservaat is waar een dier geneem word om sy natuurlijke leven uit te leef en uh, oor die algemeen geef Heiligdomme nie genade dood nie. Hulle behalwe in gevalle waar ernstige siektes of beserings is. Sanctuaries hanteer echter nie die getalle getalldiere wat by die DVB voorkom nie. Nou die aannemingsproces, nou jy weet, elke diere beskermingsvereniging het 'n 'n 'n 'n 'n 'n 'n blei die selfde, so daar is een algemene voorgeskrewe reel tydens die aanneming en sovoorts en sovoorts, so ek gaan vir hulle gee die centen dbv sy uh, procediere wat as dit kom by uh, die aanneming van dieren ok, die centen dbv gee nie dieren weg en verkoop ook nie dieren nie, dieren word by ons aangeneem, sê hulle Alle diere wat by die seinstum DBV aangeneem word, sal gesteriliseer word, by alle diere ebverenigings, DBV ebverenigings is dit so, ee, en om te verhoed dat hulle ongewenste werpsels het, of verwek, al is hulle ras ek, gaan hulle nog steeds gesteriliseer word. Ons soek nie ongewenste litters nie. Hulle sal ingeënt word, om hulle te beskerm tegen siektes, soos hondesiekte uh, of parvovirus. virus Hulle sal ontwirm word, om uh, um uh, um, um te help met die uitskakeling van inwendige parasiete. Hulle sal ook gedoop word, uh, om te verseker dat geen uitwendige parasiete uh, op hulle is nie. En hulle sal gemikroskyvie word, so dat as hulle weer wegraak, dan is hulle makkelijk om die uh, huis op te spoor, van die hond. Nou, dit is waarvoor voornemende eienaars betaal wanneer hulle ook al een dier van die cent DBV, enige DBV, aanneem. Die wertelike dier is gratis. Oké. Okay. Nou, as jy in acht neem, dat om bloote hond by uh, jou uh, plaatselike veer, veerarts te steriliseer, enig iets tis in 1500, ach 1150 en 2000 rand kost, ek denk is nou al een bykie meer, ja, eh, uh, Is, en die inenting en ontwerming 350 en oor, word het vinnig verduidelik duidelik, dat uh, aanneming voor wat hulle vraag om a, a dier uh, al hierdie uh, wat al hierdie uitgaaf is, al klaar gedek is en meer is glad nie te dier nie. Hulle werk nou aan afspraakskadele en lede van die publiek wat wil aanneming moet asblief ons uh, hulle kantoor skakel om een afspraak te maak om die dier in, die, uh, uh, uh, in hulle zorg te besichtig. Sodra jy die potentiële troteldier gekies het, sal jy uh, by ontvangs moet navraag doen of die dier beskikbaar is vir aanneming. Nou in alle hokke wat met een blauw pen langs die dierse inlichtingsboord is of reeds aangeneem of Hulle het hangende huisinspeksie en is dis nie beskikbaar vir aanneming nie. Die ander kan jy enige tyd voorvra. Nou daar sal van jy verwacht word om een aanzoekvorm uh, om aan te neem persoonlik by jylle kantore in te vul so draai jy die dier gekies het wat beskikbaar is vir aanneming. Moet jou aanzoek met jou aanzoek sal van jou verwacht word om die volgende saam te bring. Die eerste ding is bewys van verblijf, identiteitsdokument, bestuurslicensie of paspoort, 200 rand, nie terugbetaalbare depose toe, wat per die finale to, a, a, totale aannemingsfooi gereken sal word, so dat word afgetrek as jy aan die einde van die dag. Neem die kennis dat jy 1 week, dit wil sê 7 daag, het vanaf die tyd dat jy jou 200 rand nie terugbetaalbare aannemingsdepose te betaal het om alle gevraagde documentatie in te dien by die uh, gebreke daarvan, die sent dp uh, DBV die recht voorbou om die dier weer vir aanneming te plaas soos jy binnen een week nie al die documenten uh, goeders, uh, uh, getoon het nie kan hulle maar weer die dier vir en jy verloor jou 200 rand. As jy in een kompleks woon, wil hulle een brief hee van die body corporate en of jou verheeder indien jy hier wat uh, bevestig dat jy toegelaat word om een dier aan te neem of aan te hou uh, of uh, afskrif van die body corporate reels wat bevestig dat inwoners toegelaat word om dieren te hou. Ons bes, uh, hulle bespreek of reserveer nie dieren ten sy booggenoemde boog ingaamendig word nie. Hulle werk op ee eerste kom, eerste bedien basis. First camp, first surf. Oké, okay, kom ons luister na die Goombay Dance Band en die liedje wat hulle sing is El Dorado. El Dorado isn't made out of diamonds and gold, it's the immortal girl who needs peace, love and understanding in the hearts of everyone. was hy lekker lekker van Goombay Dance Band en hy het gesing Eldorado Dorado, die lukie. Ons kom nou by, wanneer jy jou hond aanneem, ons is nog bezig met die reels, ne, van die Sinten Dierenbeskermingsvereniging. Nou, wanneer jy jou hond aanneem, is die ontmoeting en groet met jou gesin en jou huidige honde, uiterst belangrik. Die ontmoeting en groet moet gedoen word voordat hulle een huisinspeksie gaan doen by jou huis. Die ontmoeting en groet is om te verseker, te verzeker dat die hond wat jy wil aanneem met jou gesin en huidige honde oor die weg sal kom. Een inspecteur sal jou na jou eindom gestuur word om een inspectie te doen en advies te gee oor die aanneeming van die troteldier. Die inspecteur sal kennis neem van die volgende terwijl hy nou by jou huis is die toestand van ander dieren, of ander tuisdiere daar in jou erf en by jou huis hy sal kyk of daar genoeg of on, of voldoende skuilings voorsien word waar gaan die dier snags slaap grootte van die eiendom die hoogte van die mieren, maak seker dat die eiendom ten volle toegemaak is en ons doen hulle doen gewoonlik 'n uh, 'n huisinspeksie binnen 24 uur na ontvangs van jou voltooide aanzoekvorm, maar in sommige gevalle kan het een bykie langer neem, aangezien die hoofprioriteit van hulle is om eers aandag te gee aan gevalle van die mishandeling. So, uh, sa, uh, sodra daar een gap is, ek sal, een sê sê, sal die ou uh, inspecteer by jou huis aankom en die onderzoek doen. Baie mens is kwa daar oorhoor, maar die rede is voor die hand liggend. Nou, soedra jou aansoek en huisinspektie goedgekeer is, sal jy versoek word om die balans van die aannemingsvoorde ten vorde te betaal, uh, die oorige 800 rand of wat ook al, uh, die 200 rand word daarby uh, uh, uh, bygerekend. Jy het dan nog 7 daag, is 1 week, om die betaling te doen. Nou, soedra hulle die betaling ontvang is, sal die dier gesteriliseer, ontwirm, gemikroskyfie en ingeënt word. Hy sal die dag na die sterilisatie gecontact word, om jy aangenome uh, troeteldier te kom hal. Aangenome, aangename troeteldier te kom afhal. Is exciting. Hey, ek somme lus geneem vir my hoentje aan, net vir die gevoel. Nou, ons huidige aannemingsvooi is 1000 rand, verbeide die katte en die honde, waarvan die 200 rand nie ter, terugbetaalbare depose toe afgetrek sal word, so dat, soos ek sê, is dan die 800 rand wat jy extra dan moet inbetaal. Jy is nou uh, aan die einde van die aannemingsproces en die dier kan na juist toe gaan, na dat jy die aannemingscontract persoonlik by hulle kantoor voltooi het. Dit word gewoonlik gedoen wanneer jy die dier kom oplaai. Nou let wel, wanneer aansoek gedoen word om een toeteldier aan te neem, word nie terugbetaalbare uh, de poste van 200 rand vereis wat die totale aannemingsfooi insluit, uh, ingesluit het. Uh, of daarby ingesluid is, <laughs> nou maak ek myself die mekaar, uh, die nie terugbetaalbare depositoe is om die administratiekostes en die uitvoer van die huisinspektie en die vooraf dinge uh, te dek. Die volgende word ook as kriterie vir waarneming beskou. Jy moet 18 jaar ouwe of ouwe wees om het dier te kan aanneem, Jou ouderdom moet volledig, ach jou eiendom, jou, jou uh, eiendom moet volledig toegemaak wees. Jy moet die dienste van die private veearts kan bekostig en jou vervoer hee om uh, jou uh, toerteldeer naar die veearts te neem. Oorwegings by die aanneming, as jy man, uh, reeds een mannelike hond het, is dit uh, dikwels verkieslik om een wijfie aan te neem om, om, om dominantiegevechte te vermaai. Nou, indien jy ander troteldieren vir alle honde het, versoek hulle dat jy dit eers na die DBV uh, toe moet bring vir ontmoet en groet met jou nieuwe aangenome troteldier. Ditwils het ons geen geskiednis oor een hond of kat uh, soe Hulle is nie seker, heer oh, oh, oh, die hond in watse huis groot geworden nie, dis moet jy jong kinders, as jy dit het, eh, bring hulle ook, om die dier eerst te ontmoet. Ons stel sterk voor, dat navorsing gedoen word, om die koste implikaties ten opzichte van voedsel, inentings, maandlikse ontvlooiings, ontwirmings en veeartse eh, rekenings vast te stel. En, ja, truteldier versekering is altyd die optie. Nou, oorweeg nou keerig of jy die tyd het wat uh, nodig is om die nieuwe truteldier suksesvol in jou huishouding te integreer en die tyd om uh, saam jou troteldier dier te bring, byvoorbeeld stap, speel of oefen. Je weet, dit is vir die DBV baie, baie belangrik dat as hulle huis krij vir die dier laat die dit een permanente huis is, dat die dier nie weer gaan terugkom, na hulle toe nie, dan, uh, dit is, baie ontstellend, uh, uh, uh, ontstellend, vir die dier, en om al baie te vermaai, dat die dier ooit na hulle moet terugkeer, uh, is al hierdie dinge nodig, die huisinspekties, en hulle maak seker, dat jy die rechte persoon is, dat jy alles oorweeg het, en sovoors, hulle wil nie hee. jy moet een hond vat, En dan een week later sê nie Henk, ek wil nie meer hierdie hond heen nie. Nou die amtelike aanvaarde beleidsverklaring van die DBV beweging is om die aanhou van huisdieren te ontmoedig door diegene wat nie die faciliteite, tyd, financiële middele of vlak van belangstelling het wat nodig is om 'n bevredigende standaard van zorg en boerderij vir hulle troteldier te verskaf nie. Huisdieren verdien om liefgeheid te word, verzorgd te word, veearts toegeneemd te word, wanneer dit nodig is, en mee gespeel, gekeier en so meer. DBV is verzichtig om te verseker dat hierdie eigenskap in alle voornemende huise beskikbaar is. Dit is hoekom hierdie uh, dierenhuisves, net vir securiteit nie, of hoekom hulle nie dieren Uitgee, net vir sekuriteit nie, en raai mense eerder aan om as sekuriteitsfirma te kontak en een wacht te hier, as hulle uh, bekommerd is oor die veiligheid van hulle erwe en sovoorts, uh, en daarvoor al ons verlee. Ons dieren word as troteldieren gehuisves, en natuurlijk, as hierdie dieren met hulle eienaars bind, sal hulle natuurlijke gedrag uitdrukbeskermend van alle huis en familielere word en alarm maak dier te blaf verindringers wat op hulle eiendom kom. Nou, die DBV het een gesigte wat lei om een dier te besit is een voorrecht en nie een nie. En die dieren wat in hulle zorg kom is of rondlopers wat verloren geraak het of verlaten is as ook katte en honde, wat ongeweens is en oorhandig word. Oor uh, na DBV's of, en natuurlijk dieren, wat door dier DBV inspecteurs geconfiskeer word, waar hulle verwaarloos of slecht behandel is, om net om een nieuwe thuis te, waar hulle nooit weer aan enige vorm van mishandeling onderwerp sal word nie, uh, te krijg. Ons neem hierdie moeilike verantwoordelikhede baie ernstig op en die verenigings vir, vir die verkoming van wreetheid tegen haar dieren kan nie toelaat dat enige van hierdie dieren na enige huise gaan waar hulle enig iets anders as net geliefd en versocht sal wees nie. Ons kan nie deel wees daarvan om hierdie dier in die steek te laat nie. Hens of daar oor al hierdie voorgenoemde materiels. Kom ons luister gauw na. Pjie, wie gaan ons luister? Uh, Maak het Kenny Rogers. Hy sê, you are so beautiful. You are so beautiful. sê, Kenny Rogers, en hy sê vir iemand, hulle is so prachtig vir hom, en, ja, ek weet die ou, was vijf keer getrouwd, allemaal het gedinkt, uh, hy en Dolly Parton het iets aan, maar het was nooit so nie, uh, Kenny Rogers het self, vijf kinders, en vijf keer getrouwd, nou ja, ek woon of het een by elk is, ek nie zeker nie, maar in elk geval, kom, ons stap aan, en ons is na, na, in die, in die Peulvlak, ons is nou by die laaste afdeling voor ons dan volgende week sal aangaan. Nou terwyl ek met die DBV die mekaar was, was ek stupid genoeg. Ek, ek, ek, ek was basis uh, a one man show geweest daar so, in die klein dorpie waar ek was, en ek was mal genoeg om my telefoonnummer as die contactnummer vir die DBV te gee, toe die Nationale Raad dit uitvind, het hulle iets omtrent oorgekom. Ek sê nie, jy doen dit nie. Hulle bel jou gedeer in ere, en dis dit, maar myne was een vrijwillige a, a, a running af, so dat ek soms hier twee uur, drie uur in die ochende, dan krij ek een oproep en dan is dit iemand wat op die foon blaf, blaf, blaf. Jy weet, hoekom? Jy weet, en dan later dan sal hulle weer terugbel, dan sal hulle, hoorie, as jy nie nou hierdie bierman van my sy hond kom stilmaak nie, dan gaan ek om iets aan aandoen. Nou, jy weet, die DBV is verantwoordelik vir sekere dinge, maar wauw, daar is een limit hoor. Nou, sommige situaties wat mag voorkom, asof dit DBV sake is en hulle moet betrokken raak, val eindelijk nie binnen hulle mandaat nie. Hulle uh, mandaat is om wreetheid te voorkom en... In een land wat oor een miljoen vierkante kilometer strek moet ons inspecteurs hulle focus plaas op gevalle van dierbeskermingswet waar dit geoortree word. Ons vraag dat jy asseblief hierdie ruglijne hieronder sal volg. Nou, soos ek nou net genoem het, die blaffende honde. Die mandaat van die DBV is om wreedheid tegen oor dieren te voorkom. Die plaaslike municipaliteit en politie in elke dorp is echter verantwoordelik verantwoordelijk vir klachtes, rakende diere, wat 'n die oorlas of een riskverstering veroorzaak. Ons stel voor dat die plaaslike municipaliteit of politietak kontak om een formele klag in te dien, rakende blaffende honde en nie die DBV, 12 uur, 1 uur in die ochende nie. Maar ek het altyd nou maar, jy weet opgestaan, en dan gaan kyk wat, wat, wat aangaan, en baie keer uh, for, for, uh, honde, wat in die ouse hier erf is, wat hy oortla ook daartijd van die nacht, en dat ek die hondman het gevat, onmiddellik geweet, want dit is een klein dorpie, wie sê net het is, dan gaan sitte kom maar in die hokke, die volgende overgoed, dan bel ek maar naar die eienaar, en sê, hoorie, as jy jou hond soek, hy is hier by ons, hy was gestraand so bykie van een probleem. Nou ja, nou kom ons by verdwaalde dieren, die plaaslike municipaliteit in elke dorp is verantwoordelik vir klachtes rakende rondloper dieren wat uh, dieren in die straat insluit, dieren wat die oorlas raak of veroorzaak, of dieren wat mense en ander dieren aanval, kontak is soblief die plaaslike municipaliteit of politiestatie voorbijstand in daar die aangeleend dieren. As jy echter een verdwaalde kat, uh, of een verdwaalde dier kan insluit, doen dit asjeblief. Neem die dier na die DBV, of uh, skakel die genootskap vir beseerders, of uh, maar uh, rondwalers, jy weet. Uh, doeie dieren, die plaaslike municipaliteit in elke dorp is verantwoordelik om die versameling van doeie dieren kontak as obleef die plaaslijke municipaliteit vir bystand in hierdie aangeleentheid. Die SPCI is nie hulle werk om looie honde langs die pad te gaan opstel, optel of so nie. Die verkoop van dieren is nou weer een ander aangeleentheid. Die NDBV is gekant teen die verkoop van verhandeling en verhandeling van dieren, maar dit is nie onwettig nie. So, uh, om met huisdieren handel te drijf, is nie onwettig nie en uh, ons het dus geen juridiksie om in te gryp ten sy daar welsyms bekommernisse is nie. In hierdie geval het ons uh, die telers adres nodig om een inspectie te gaan uitvoer en dan sal hulle uh, inspecteer uitstuur om die inspectie te doen en uh, te konfiskeer waar nodig en uh, rechtstellende actie in te stel uit sy vervolging, as dit nodig is. Nou ja, daar het jy het nou. Nou volgende week hoop ek, om, uh, ek gaan nou weg hier, oe oh nee, nie, ek geloof nie, ek gaan dit inkry nie. Ek sal volgende week, maar weer lieverste, een hoentje doen, want ek moet, een afspraak reel, om, met een van my mense by my plaaslike DBV te gaan gesels, oor al hierdie aangeleendhede, uh, vir die derde deel van hierdie specifieke program, en nou, ek gaan weg die naweek, en ek kom volgende week woensdag eers weer terug, so, ek sal nie een kans kry om met hulle te gaan gesels nie, so ek sal net die program opstel vir uh, honderras, en die week daarna, die finale episode van hierdie reeks, van drie programme van die DBV doen. So, ek sê dankie vir die saamluister. Jy moet een wonderlijke week verder geniet en indien er een honderras is wat jy graag meer van sal wil hoor, uh, voordat jy dit aanskaf, wees seker om die ras aan te beveel vir een toekomstige programme. Ek speel uit met, ek kan dit al twee liedjes maak, die fight song, van die piano guys en dan uh, ja, kom ons doen sommer die ene ras wat sê, touch me in the morning die twee geniet wat jylle doen en doen wat jylle geniet see you later seliguiters We'll